Tizedik fejezet Az úton Az egész éjszakán keresztül nagy volt a sürgés forgás a fedélzetem, míg mindent a helyére nem raktunk. Ladik számra érkeztek a lovak barátai. Blenly úr és a többiek jó utat kívánva neki és szerencsés visszatérést. Soha nem volt olyan este a Bembo admirálisban, hogy fele annyit kellett volna dolgoznom. És kutyafáradt volt, amikor kevéssel hajnal előtt megszólalt a csónakmester sípja, és a legénység körülállotta a horgonycölöpöt. Ha kétszer olyan álmos lettem volna, akkor sem hagytam volna el a fedélzetet. Minden új volt előttem, és érdekes. A kurta parancsszók, a síp éres füttyei, a hajólámpák fényénél izgelődő emberek. Hé, hey, barbecue! Kiáltotta egy hang. Hájjuk a régit, szólt egy másik. Úgy-úgy, fajtások, válaszolt a hosszú John, aki ott állott a közelben mankója a hón alatt, és egyszerre fölharsogott az ajkán a jól ismert nóta. Tizen a halott ládáján. Mire az egész legénység karban követte, jó ho meg egy üveg rum, és a harmadik hóra, Meglódították a tekerőrudat egy akarattal. Ez az izgalmas pillanat egy másodperc alatt elén az öreg bambó admirálist, mintha a kapitány hangja harsant volna föl a kórusban. De a horgonyt hamarosan fölhúzták, és vizesen ott lógott a hajó elején. A vitorlák hamarosan duzzadni kezdtek, és hajók mindkét felől elsurrantak mellettünk. A hiszpányóla... Megkezdte útját a Kincses-sziget felé. Nem akarom az utazás minden részletét felsorolni, fölötte kedvező szelet kaptunk. A hajó derék alkotmánynak bizonyult, a legénység csupa hozzáértő tengerész és a kapitány alaposan ismerte a mesterségét. De mielőtt a Kincses-sziget délkörét elértük volna, két-három dolog esett meg, ami érdemes a följegyzésre. Erről kormányos a legelsők között, rosszabbnak bizonyult még a kapitány godalmánál is. Semmi tekintéje nem volt a legénység előtt, és az emberek azt tették vele, amit akartak. De nem ez volt a legnagyobb baj, mert két-három nap múlva ködös szemmel, vérvörös arccal, hebegő nyelvel és a részegség egyéb jeleivel kezdett föltűnni a fedélzeten. Egyszer-kétszer szemre le is parancsolták a hídról. Néha elvágódott és megsértette magát, máskor egész napon keresztül a kuckójában hevert a lépcsős isak egyik felében, majd meg egy-két napra megint visszanyerte józanságát és elég rendesen látta el a munkáját. Azt azonban sehogy sem tudtuk felfedezni, hogy honnan veszi a pálinkáját. Ez a hajó titka maradt. Bármennyire szemmel kísértük, sohasem tudtuk megfejteni ezt a rejtvényt, és ha szemtől szembe felelősségre vontuk, csak nevetett, ha be volt rúgva, és ha józan volt, akkor égre földre esküdözött, hogy soha más nem ivott, mint vizet. Nem csak mint tisztnek nem tudtuk hasznát venni, de rossz hatással volt a legénységre. Egy sötét és viharos éjszakán végképp eltűnt, és soha nem láttuk többé. A tengerbe esett, jelentette ki a kapitány. Így, uraim, Legalább megkímélt minket attól, hogy vasta kelljen verni. De kormányos nélkül maradtunk. És így kénytelenek voltunk természetesen a legénység egyik tagját előléptetni. A csónakmester Job Anderson bizonyult a legalkalmasabbnak, és bár megtartotta régi címét, mégis ő lett a kormányos. Trelóni úr sokat járt a tengeren, és a szakismeretével nagyon hasznosnak mutatkozott, mert szép időben átvehette a felügyeletet. Az első matróz, Izrael Hanz is lelkiismeretes, ravaszt, tapasztalt öreg fickónak látszott, akire szükség esetén bármit rá lehetett bízni. Bizalmas barátság kötötte a hosszú John Silverhez, és így az ő nevének említésénél alkalmatosnak tartom, hogy a szakácsunkról szóljak, akit a legénység Barbecue-nak nevezett. A hajó fedélzetén a mankóját egy zsinóron a nyakába akasztva viselte, hogy mind a két keze a lehető legszabadabban maradjon. Látni kellett volna, mikor a mankúja nyelét nekiszorította az egyik falnak, és arra támaszkodva a hajó minden ringásának engedve, úgy végezte a főzést, mintha biztos parton állott volna. Még furcsább volt nézni, mikor a legviharosabb időben keresztülment ment a fedélzeten. itt ott egy-két kötél volt kifeszítve a legszélesebb helyeken, ezeket a hosszú John Fule neveztük, és arra szolgáltak, hogy átsegítsék őt egyik helyről a másikra. Hol hóna alá kapva a mankót, hol maga után hurcolva a zsinórján, oly gyorsan tudott mozogni, mint bárki más. Mégis egyik másik az emberek közül, akik a régi hajóstársai voltak, csak szánakozva tudták nézni mostani állapotát. – Nem közönséges ember ez a barbecue, nem a? – mondotta az első matróz. Végzett iskolákat is fiatal napjaiban, és úgy tud beszélni, mintha könyvből olvasná, mikor éppen az eszébe jut. Aztán van bátorsága neki. Egy oroszlán az semmi a hosszú képest. Láttam, mikor egyszer négy embert ragadott nyakon, és várta össze a fejüket. Pedig nem volt fegyver a kezében. Az egész legénység tisztelettel nézett föl rá, sőt, szót fogadott neki. Mindenkivel a maga módján tudott beszélni, és mindenkinek valami különös szolgálatot tenni. Hozzám változatlanul kedves volt. Mindig örült, ha ott lézenktem körülötte a konyhában, melyet olyan tisztán tartott, mint egy kristályüveget. A tálak és lábosok fényes súrolva lógtak a falon, és az egyik sarokban volt a papagájos kalitkája. Gyere ide, fiam Hawkins! szokta mondogatni. Gyere ide diskurálni az öreg Johnnal. Senkit sem látok szívesebben, mint éget, fiam. Üdj ide és hallgass meg, amit mondok. Ez itt temflint kapitány. A papagájomat flint kapitánynak szólítom a híres kalóz fejedelem után. Ez itt temflint kapitány, aki szerencsét jósol az utazásunkra. Ugye, kapitány? És ekkor a papagáj nagy gyorsasággal kezdte darálni. Ez is pénz! Ez is pénz! Ez is pénz! Míg John le nem takarta a keszkenőjével a kalitkát. Bizony ez a madár, szokta mondogatni a szakács. Van legalább, nem hazudok, 200 éves fiam Hawkins. Mert ezek talán sosem halnak meg. És ha valaki több gaztettet látott, az talán maga az ördög volt. Együtt hajózott ez már england el a nagy England kapitányjal, a kalózzal. Ott volt ez Madagaszkárnál és Malabárnál, és Surinámnál, és Providence-nél, és Portobellónál. Ott volt, mikor kihalázták az elpusztult ezüsthajókat. Ottan tanulta az ezüstpénzt. Nem csoda, hiszen 350 ötvenezret találtak az álmöcsém, Hawkins. Ott volt, mikor elfogták az Ind alkirályt Goa előtt. Ha az ember ránéz... Azt hinné főjebb még valami fiatal madár fióka. Pedig mi elég puskaport szagoltunk, ugye kapitány? Vigyánsz, kész! rikoltott a papagáj. Legény ez a tapám, bizony! szólt a szakács, és cukrot adott neki a zsebéből. És ekkor a madár elkezdte csőrével csapkodni a kalitka drótját, és csúnyán káromkodott, mintha meg akarta volna mutatni cudaroltát. Lám, lám! Ismételgette John: Az ember nem nyúlhat a szurokhoz, hogy beneszennyezze magát, fiam. Itt van ez a szegi öreg ártatlan madaram, és úgy káromkodik, mintha iskolában tanulta volna. Pedig sejtelme sincs az értelméről, arra mérgetvec. Így káromkodna, hogy úgy fejezzem ki magam, még egy tiszteletes úr előtt is. A lovag és Smollett kapitány, még mindig igen tartózkodóan viselkedtek egymással. A lovag nem palástolta egyáltalában a dolgot, egyszerűen lenézte a kapitányt. A kapitány a maga részéről csak akkor beszélt, ha megszólították, és olyankor is kurtán és szárazon kerülve minden fölösleges szót. Bevallotta, amikor egyszer sarokba szorítottuk, hogy a legénység felől úgy látszik tévedett, mert voltak, kiknek szolgálatkészsége, semmi kivetni valót nem hagyott, és a többiek is igyekeztek kitenni magukért. Ami a hajót illeti, abban meg éppen szerelmes volt. Ez a hajó jobban megteszi a kötelességét, mintsem az embernek joga volna a saját hites feleségétől elvárni, uram, szokta volt mondogatni. De, tette hozzá, azért azt mondom, hogy még nem vagyunk otthon, és csöpet sem tetszik nekem ez a vállalkozás. A lovag az ilyenekre egyszerűen hátat fordított, és föl meg alá a fedélzeten, állt a levegő beszegezve. Még egy ilyen kijelentés, mondogatta, és a roktam Hébe Hébekorba utolért bennünket a vihar, hiszpanyolának alkalma nyílt még jobban megmutatni jeles tulajdonságait. A legénység minden egyes tagja megelégedettnek látszott, és annyi bizonyos, hogy ha valaki nem érezte itt jól magát, annak nehéz lett volna másképpen a kedvébe járni. Azt hiszem, hogy soha jobban elkényeztetett hajós nép nem járt a tengeren, mióta Noé megépítette a bárkáját. A legcsekélyebb ürügy elég volt ahhoz, hogy dupla porció grog járja. különös alkalmakkor puding került az asztalra, például halóag meghallotta, hogy valamelyik embernek névnapja volt, és egy hordó alma mindig ott állt, nyitva a fedélközön, hogy bárki belenyúlhasson a kedveszottyan. Soha sem hallottam, hogy az ilyennek jó vége lett volna, szólt a kapitány Livzi doktornak. Kényes el a matrózokat, s az ördög sem bír velük. Ez az én véleményem. Pedig az almás hordó nagy hasznunkra lett, amint mindjárt meg fogjátok hallani. Mert ha ez nincs, akkor sohasem kaptunk volna semmi jelet, és mindnyájan elpusztulhattunk volna árulás következtében. Íme hogyan történt a dolog? A passzátszelek irányában haladtunk, hogy aztán bekanyarodjunk szigetünk felé, többet erről nem mondhatok, és már éjjel-nappal vidám arccal erőltettük a szemünket, hogy mikor fogjuk először megpillantani. A legáltalánosabb számítással odautazásunk legutolsó napján lehettünk. Talán még az éjjel vagy legkésőbb másnap délelőtt föl kellett tűnni a kincses szigetnek. Dél-délnyugati irányt vettünk, friss oldalszelünk támadt, a tenger nyugodt volt. A hiszpányóla méltóság teljesen szelte a hullámokat, a hajó nyársa el-elkapta a röpködő tajtékot. Fönt és lent minden vitorla megfeszült a szélben, mindenki a legjobb hangulatban volt, hisz olyan közel voltunk a landozásunk első felvonásának a végéhez. Nos, éppen napnyugta után, mikor befejeztem a munkámat és a kuckon felé tartottam, eszembe jutott, hogy jó volna egy kis alma. A fedél közbe futottam, az őr a hajó orrán állott a sziget föltüntét vigyázva, a kormánynál álló legény a vitorla feszülését nézte, és csöndesen fütyörészett magában. Ez volt az egyetlen hang, meg a habok locsogása a hajó orránál és a bordái körül. Belevetettem magamat egész testemmel a hordóba, és azt találtam, hogy alig maradt benne valami alma, és amint lekuporodtam a sötétben, Akár a víz csopogása, akár a hajó ingása következtében elszenderedtem, vagy legalábbis közel voltam hozzá, mikor egy nehéz emberi test hangos nyekkenéssel odavetette magát a hordó oldalához. A hordó megingott, amikor vállával neki támaszkodott, és éppen ki akartam ugrani belőle, mikor az illető megszólalt. Szilver hangja volt, és alig hallottam tíz szót belőle. A világ minden kincsért sem mozdultam volna meg, hanem ott gubbasztottam, reszketve és odafülelve, iszonyodta a vegyes kíváncsisággal. És abból a tíz szóból megértettem, hogy a fedélzeten lévő összes becsületes ember élete egyedül én tőlem függött.